Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin Və s-salatu və s-salamu alə əşrəfələnbiyyə və seyyidəl-i məhsəlid əm məqəd Rabb-i şəhli sadri və yətsirlə əmri və hli lüqdətə millisəni yəfqəhə qəvli Həm də olsun Allah, tek Allah təkdir, şəriksizdir, nədə olub, nədə olub Onun heç bir tayı bərabəri bənzər yoxdur Həm də olsun Allahə ki, o Allah hər şeye əvəz edir, hər şey ona əvəz etmir və həmd olsun Allaha ki, o imkansız şeyləri mümkün edir, bir şeyin olmağını istədikdə ondan yalnız və yalnız ol deməkdir. Və salat və selam olsun Allahın Peyğəmbəri Muhammed s.a.v əhli beytinin, sahabələrinin və qiyamətə qədər onun yolunu gelənlərin üzərinə. Həmə və Səlman qardaşlar, keçən dərslərimizdə tədəbbürün insanın həyatında buraxdığı gözəl izlərdən danışmışdıq və onunla əlaqədər bir neçə qistə zikr etdik və indi həmin o hadisələri alimlərin həyatından davam etdirəcəyik. Əbunus zəmxəvləni başqa bir adı, daha doğrusu başqa bir ləqəbi bu ümmətin İbrahim əleyhissalamı deyə ona müraciət olunur. Çünki öz zamanasında imtihan olaraq oda atılıb və oddan saxsalamaq çıxır. Əbu Muslun Xovlən buyurur, əgər siz onları görsəydiniz, deyərdiniz ki, bunlar dəyildir. Yəni, o qədər ibadət edirdilər, o qədər Allah s.q. zihr edirdilər. Bu ibadəti vəzif eləmək üçün belə bir ifadə işlədir. <coughs> Tarix-i dəmək kitabı və Siyar kitabı Əsvad İbni Yezid Ənəxayi varisində isə belə zikr ki, Ramazanda hər iki gündə bir Quranı xətm edərdir. Digər aylarda isə altı gündə bir Quranı xətm edərdir. Siyar Səyid İbni Cüber varisində belə rəvayət olunur ki, hər gündə iki Ramazanda isə hər gündə bir dəfə Quranı kərimi xətm edərdir. Yəni, siyər və həliyyətdə ləuliyyə kitabıdır. Uruv ibn Zübeyr barəsində rəvayət olunur ki, hər gecə Quranı 4-də birinə oxuyardı və bu adətini heç vaxt tərk etmədi, hətta ayağının biri kəsilən gecə istisna oldu. Siyər Əaləmun növbələ kitabı və Əbu Abdurrahman sələmi barəsində belə buyurulur ki, və ondan belə rəvayət olunur ki, Biz elə bir qövümdən dərs aldı ki, onlar on ayəni əzbərliyib, başa düşüb, əməl etməmiş, başqa ayə keçməzdilər. Onlar bizə həm əzbərləməyi, həm də əməl etməyi ürədirdilər. Amma bizdən sonra Quran elə kimsələrə miras qalacaq ki, onlar Quranı su kimi içəcəklər, amma faydalanma baxımından boğazlarından aşağı, yəni qərblərini keçməyəcək. Varəsində isə İmam Malik buyurur: "Nifaqarillərin imanıdır." Şeyban onun barısına buyurur: "İmam lafin ağzından gözəl ətirli i gəlirdi." Bir gün ondan soruşurlar ki: "Ey Əbu Abdullah, sən dərsə gələndə ətir mi vurursan?" İmam Nafi buyurdu ki: "Yox, bu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənim ağzıma üfürdükdən sonra məndən ayrılmayan bir i idi." Siyer-i Əlem nube kitabı, həmçinin Ma'rifətul Qurran Kibar kitabı İmam Zəhəbinin Və Qatəd ibn-i Diyamə barisində Səyid ibn-i buyurur ki Mənə elə gəlirdi ki Allah onun kimsini yaratmayıb Sufyan sonra da buyurur ki Dünyada onun kimisini görmədim Və Səlləm Əhlüsünlərin böyük alimlərindən də buyurur ki Qatədə Başqa aylarda Quranı hər 7 gündə Bir dəfə Ramazanda 3 gündə bir dəfə Son 10 gecədə isə Hər gecədə xətm edərdi, yəni siyar kitabı. Mansur ibn Zərzən barəsində öyrülür ki, ümumiyyət üçün dediyi dəlil idi. Əgər ona desə idlərsə və öləcəksən, artırmağa heç bir əməli tapmazdı. Günəş çıxana qədər, günəş çıxandan zavala qədər, zöhürdən əsrə qədər namaz qılardı, əsrdən məğribə kimi zikr edərdi, qalan vaxtında quran oxumaqla keçirtərdir. Ənəsiyyəli kitabı. Həm Zəbni Həbib Zəyyət 7 məşhur qarədən biridir. İmam Zəhəbi onun barisində buyurur ki, ümumiyyət üçün bir ibrət, bir dəlil idi. Lazımsız şeylərə gözləri kör, lazımsız sözlərə dili lal qulağı kar idi. Abil, zahid və vara sahib idi. Yahyebn-i Məyin böyük cəhq və tədil alimlərindən olur. Buyurur ki, onun barisində elə hesab edirdim ki, küfə əhlinə bəla həm zevqinə həbibə görə gəlmir. Və Anasonun barəsində buyur, buyurur ki, çox Quran oxumaqdan qorxurdum ki, az qalanın gözləri kör olacaq. Və ümumiyyətlə onun halını cikr edənlər buyurur ki, namazdan sonra insanlar məsciddən davlanan kimi Quran oxuyardı, sonra qalxı 4 rekat sünnətinə vardı sonra əsrə kimi nafilə namaz qılardı, məğriblə işyanın arasında da Nafilə namaz qılardı və axşam e, gecələr yaxıq qonşular onun barisində buyurur ki, gecələr onun səsinin kəsildiyini deyir, heç vaxt işitməliyik. Mərifətül Qurral Kibar kitabı Yezid İbn Qaqa, Əbu Cəfər, o məşhur qarədən biridir. Nafilə onun barisində buyurur ki, onu yanda sinəsində Qurana bənzər bir nur var idi onun yanlardan heç kim bunun Quranın nuru olduğuna şək etmədi. Yəni, məarif edir, Qurra-l-Kibar zəhəbi. Abu Bakr ibn-i 40 ildə hər gündə bir dəfə Quranı xətm edərdi. Ölüm anında başı gəlir yanına ağlayır və başısına deyir ki, mənə görə ağlama yəni Allahın mənə əzab verəcəyinə görə ağlamaq, və evin üçüncünü göstərir ona, bir o üçüncü görürsən, başlayır, bəli, qardaşın orada indiyə qədər 18 min dəfə Quran xətm eləyir. 18 min dəfə. Ümumiyyətlə, Quranı belə xətm eləməkdə sürətli oxsanız, hər 20 dəqiqə bir cüz qutarmaq olur. Yəni, yəni 12 saata, 13-14 saata yaxşı sürətli oxuyan insanlar Allahın izni ilə, yəni Ardasa 18 saata rahat 2 dəfə tarmaq olur. Sürət 90-ısa. Yəhyev Nüvatkəb Kürsənin ən üstün qarilərindəndir. Əməş onun barısını buyurur. Ondan daha güclü qarı tanımıram. O Quran oxuyanda məsci sükuta qarıq olardı. Onu görəndə elə bilirdin ki, Allahın qarşısında o hesab verir. Tək danışıqları deyil. Həmçinin halı bir dərs, bir ibrət və bir mövzə idi. Siyər-ə ələm-nübələ ibn-i İyad buyurur, Əbu İshaq Səbiəyə barəsində, hər üç gündə bir Quranı xəkm edərdi. Və Səbit Əlbunan barəsində Səm'ani buyurur, 40 ilə yaxın sahabələrlə dostluq edib, Bəsrənin Ən avid, ən zahid insanlarındandır və hər gün Quran-ı kərimi xətm edərdi və il boyu oruçlardır. Sonra İmam Əbü Hənifə barəsində onun tərcümə halında gəlir. Gündə bir dəfə Ramazanda isə hər gündə iki dəfə Quran-ı kərimi xətm edərdi. Abdullah ibn-i İmam Əbü Hənifə barəsində buyurur ki, Quranı iki rikətdə xətm edib. Yəni, qalxıb, işə namazından sonra namaz qılıb səhərəcəm. Kirkət içərisində namazı xətm edib Və <coughs> Abdullah ibn Mübarif buyurur ki Tarixdə dörd kişi olur, 4 nəfər olur ki Quran-ı kərimi Kirkətdə xətm edib Onlardan birincisi Osman ibn Affan İkincisi Təmiyyid Dəri Üçüncüsü Seyyid ibn Cübey Və dördüncüsü də İman Əbu Xanifə Vakiy ibn Cərrah Yahya ibn Kəsir Vakiy ibn Cərrah barisində buyurur ki Uzun zaman onun da olduğum İstər səfərdə, istər yerində, bir gündə Quranı xətm etməyi və orucu tərk etməyini görmədi. Yəni, Ələm-ül-Əxiyyəri kitabı. Vaki Həsən ibn-i Salih barəsində vaki buyurur ki, o, anası və qardaşı Quran-ı kərimi üç kere bölmüşdülər və hər gün Quran-ı kərimi xətm edirdilər. Və anası öləndən sonra bu işi ikisi görürdü və qardaşı öləndən sonra da Həsən ibn Salihin bu ayrılmaz bir mənhec idi. Sonra Abdullah ibn İdris Audi İmam Nava onun varisi də ki, imamlığında, elmində, zəkasında, avetliyində, zahidliyində iqtisad etmişdir. O ölüm anında başının üstündə ağlayan övladlarına deyir ki, qorxmayın. Atanız bu evdə 4000 dəfə Qurani-Kərimi xətm edib Və bu evdə xüsusilə Allah suqantələyə asıl mağdan çəkinin. <coughs> və İmam Əhməd onun barisində buyurur ki, Doğrudan da mən onun kimisini görmədim. Və İmam Əhmədin özü gələndən İmam Əhməd hər 7 gündə Quran-ı kərimi bir dəvə xətm edərdir. Və rəvayət edənlər buyurur ki, Namazda oxuduğu Quranlar xaric. Və oğlu Abdullah buyurur ki, Atan gündə 300 rükətə yaxın <coughs> namaz qulardı ta ki xəlq-il Qur'an, yəni Quran məxluqdur fitnəsinə qədər. O fitnədən sonra İmam Əhməd tutulur və İmam Əhməd tutulur və döyülür, əzəbəziyyət verilir və ondan sonra halı axırlaşır, hətta ravi gətirir ki, İmam Əhmədə deyən qanımçılar əgər filə deyilsə idi filələrdir. Və Bu yaradan onu hətta tədavi etmək belə mümkün olur. Həkim gəlir, onun o belindəki o qara izləri, qara yerləri çürüdüyü üçün kəsib götürür. Və bu ağır elə bir ki, imtihandan sonra atam deyir 300 ürkətliyi namazı elə bir 150-yə indirdi. Ümumiyyətlə, sərəflərin həyatından, tabiyyələrin həyatından, alimlərin həyatından bu barədə keçən rəvayətlər çoxdur. Və keçən dəstərimizə toxunduğumuz kimi, bütün bunların səbəbi də Allah subhantallahu anı tədəbbür eləməkdən irəli gəlir. Necə ki, şəhq gətirir, Allah üçün yaşaran elə bir göz yoxdur ki, ona tədəbbür səbəb olmasın. Və elə bir hidayətə gələn qəlb yoxdur ki, tədəbbür mərhələsindən keçməsin. Tədəbbür insanı Rəbbinə birləşdirən bir dəyərdir. Tədəbbür dininə ciddi yanaşanların mənhəcidir. Tədəbbür, tədəbbürsüz din insanı Rəbbinə yaxınlaşmağa qoymur. Tədəbbürsüz yaşamaq qafillərin üslubudur. Tədəbbür qəlblərin azirəsidir, dərmanıdır. Onsuz qəlblərin halı bir zülümətdir. Allah s.q. Quran-ı kərimdə buyurur, qəlblər ancaq və ancaq Allahı zikr eləməklə, ammaqla, xatırlamaqla rahatçılıq tapır. Və Ümməta ı Kərim oxuduğumuz zaman keyfiyyəti bir kənara qoyub xətmini çoxatmaq, tez-tez oxumaq peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın üslubu və mənhacidir. Yəni bu qədər şeyzlikdir eləməklə. Yəni bura biraz açıqlama gətirmək də lazımdır ki, insanlarda bir qərarlılıq qalmasın. Ümmətlə ayə rədiyallahu buyurur ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bir gecədə xətm etdiyini nə gecənin əvvəlini, nə sübə kim, namaz qıldığını və Ramazan xaricində bir ayı tam oruç tutuğunu görmədi. Hədisi İmam Muslum rəva edəyim. O, başqa bir hədisi də Quranı Peygamber s.ə.v. buyurur Quranı 7-di gündən tezifət etmə <coughs> ailənin sənin üzərində haqqı var qonağının sənin üzərində haqqı var və bədəninin sənin üzərində haqqı var. O, başqa bir rəva edə gözünü Sənin üzərində haqqı var. Hədis Buxarımı simrəvət edir. O vaxt digər hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, Qurani üç gündən tez xətmətməzdir. Həmçinin bu barədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur, kim Qurani üç gündən tez oxuyarsa, onu başa düşməz. Səhih Camiu'l-Kitabı Şeyx Əlbani səhihləşdirir. Ümumiyyətlə, İmam Ləvavi bu hədislər barisində buyurur ki, bu hədislə keçən, məsələn, 7 günlə xətm edən, 3 günlə tez kimi xətm edərsən, onu başa xüşürəz. Burada keçən Peyğəmbər s.ə.v-in insanlara ibadətdə orta yol göstərməsidir və tədəbbürə yönləndirməsidir. Bu məsələdə də sələflər fəhmlərinə, düşüncələrinə və qavrama qabiliyyətlərinə görə bir-birlərdən, bir-birlərindən fərdləniblər. Kimləri ayda Quranı bir dəfə, kimləri 20 gündə bir dəfə, kimləri 10 gündə bir dəfə, kimləri 7-3 günlərdə bir dəfə və kimləri həl gündə bir dəfə və kimləri də gündə 2 dəfə Quranı kərimi xətm edib və ən çox da sərəflərdən gələn 4-8 gün arasında Quranı kərimi xətm edən ilə Və bütün bu oxudurlarımızdan sonra Hər kəs bu ndan, bunlardan özünə görə ibret çıxırmalı lazımdır. Və o kəslər ki səhər axşam zikirlərini eləmir. Və ya o kəslər ki o kəslər ki yatağında yatmamışdan va qəvə təbarək surəsini və ya xuddu bənzər və zikirləri eləmir. İndi baxaq o insanları, bu insanların yanında necə qoyaq. Onlar gündə Quran kəlimə xətm edirlər. Və yaxud gündə iki dəfə, və yaxud üç gündən bir Quran-ı kərimi təkmə edirlər. Amma bugünkü insanlar gündə bir vərəqli, yəni iki səhifəlik təbarək sürəsini oxumadan yətirir. Və yaxud səcdə sürəsini oxumadan yətirir. Allah subhantala bizi eşitli faydanlardan eləsin. Əsəllə Allahəu səlləm, ələ nəbi ilə Muhamməd, ələ əliyyə əsəlləm.